Розділ 4. Гондор в облозі Піна розбудив Гендальф. У кімнаті горіли свічки, за вікнами ледь світилося. Повітря було важким, як перед грозою. «Котра година?» – тамуючи позіхання, запитав Пін. «Третя», – відповів Гендальф. «Вставай і вдягайся. Намісник чекає». Настав час виконувати нові обов'язки. «А мене там нагодують?» «Ні, але я тобі дещо приготував. До полудня як перетерпиш». Віддано наказ заощаджувати провізію. Він сумно подивився на тонку скибочку хліба з мізерним на його погляд кружечком масла, приготовлену на красивій тарільці. Поріз кухонь збираного молока. «І навіщо ти мене сюди привіз? Ти сам це добре знаєш», – сухо відповів Мах, – «щоб уберегти від ще гірших халеп. А якщо тобі не подобається, пригадай, що ти сам напросився». Він відразу принишк і заходився їсти. Незабаром вони вже крокували по знайомій холодній галереї до тронного залу білої вежі. Денетер сидів на колишньому місці, немов і не ворухнувся з учорашнього дня. Він вказав Гендельфу на крісло, а Піна начебто й не помітив. Тільки після довгої паузи намісник запитав. «Ну, пане мій, перегрине? «Сподіваюся, вчорашній день ти провів з користю?» «На жаль, харчування в Мінастіріті нині скупеньке. Не на твій апетит!» Він промовчав. «Неприємно почувати, що за твоїми справами стежать і навіть читають думки». «Чим би ти хотів займатися на моїй службі?» – знову запитав намісник. «Я думав, ласкавий володарю». Ти сам призначиш мені заняття. Спершу я маю довідатися, на що ти здатний. Для цього ти залишишся при мені. Мій зброєносець вчора вирушив на стіни, в оборону. І я можу взяти тебе на його місце. Будеш прислужувати, виконувати доручення і розважати мене бесідою, якщо видасться вільна хвилина. Ти вмієш співати... «У своєму колі так», сказав пін. «Але наші пісні не пасують до великих хорів, та ще й в такі часи. Ми співаємо заради сміху, про всякі веселі випадки, про страви і питво». «Ну і чому ж гобітанським пісням не звучати тут і зараз? Ми охоче послухали пісні країв, що не зазнали наших турбот. Ви співаєте для забави, були в спокою та безпеці. Виходить, ми тут працювали недарма, Хоч ви й не знали, кому зобов'язані. Пінс похмурнів. Його не надихала думка виконувати перед правителем Мінастіріту домашні пісеньки. Особливо жартівливі, котрі йому краще вдавалися. Занадто простацька це була розвага для такої компанії. Втім, денетор і не зажадав співів зараз же. Він став розпитувати Гендельфа про наміри роханців, про становище Еомера, племінника Ярла. Піна вразило, які подробиці знав Денетор, вже багато років не залишаючи Гондору, про народ, що так далеко живе. Серед розмови Денетор покликав Гобіта, кивнувши головою. Йди до Арсеналу, Нехай тобі видадуть амуніцію і форму, яку носять вардійці цитаделі. Речі повинні бути вже готові. Я вчора розпорядився. Переодягнись і повертайся до мене. В арсеналі все дійсно було готове. Він довго не міг звикнути до нового сріблясто-чорного вбрання. Кольчужка зі сталевих кілець була ворнована, чорна, як агат. Високий шолом Прикрашало вороняче крило, а над перенісям блищала срібна зірка, емальована вколо. Поверх кульчуги вдягали короткий, теж чорний каптан з білим деревом, гаптованим на грудях срібною ниткою. Колишній одяг обіта згорнули і віднесли на склад. Залишили тільки лавіянський сірий плащ, але і його дозволялося носити Лише поза службою. Тепер він виглядав точнісінько, як ерніл і пірінат, князь на як його уявляли Гондорці. Але почував він себе дуже ніяково на душі йому посутеніло, як і навколо. Весь день було хмарно, напівтемно. Похмурі тіні стали насуватися задовго до вечора. Дрож проймала тіло, а тривога – серце. З мордуру насувалася, неохильно розростаючись, величезна хмара. Повітря в долині Андуїму застигло в чеканні нещимного урагану. Близько одинадцятої, звільнившись нарешті від служби, Пін вийшов пошукати чого-небудь на обід. Підживити дух, що помітно слабша і якось розважитись у ці важкі години чекання. Біля трапезної зали гвардійців він зустрів Береланда. Той їздив передавати накази по сторожових постах на стінах Пеленору і щойно повернувся. Удвох вони вийшли. Піну було тісно і задушливо в просторих залах цитаделі. І сіли на тому самому місці, де відпочивали напередодні. Вечір тільки наближався, але запона тінні вже простяглася далеко, і сонце зуміло послати лише кілька прощальних променів, опускаючись у море, тих самих променів, що позолотили голову скинутого короля на роздоріжжі, на очах у Фроду. Полям Пеленору, схованим за Міндулуіном, не дісталося й цього скороминущого вітання. Піну здавалося, начебто не вчора, а двадцять років тому він сидів тут уперше, легковажний гобіт, любитель мандрівок, якого лише краєчком зачепило все пережити. Тепер він маленький солдат міста, готового до жахливого удару у вишуканому і похмурому вбранні. Іншим часом та в іншому місці Піна, можливо, і розважив би такий маскарад. Але зараз він не міг забути, що зовсім не граючись, втрутився у справи великі і дуже небезпечні. Кольчуга гнітила плечі, шолом стискав голову. Плащ він поклав поруч із собою на кам'яну лаву. І, намагаючись не дивитися на притьмарені поля, десь унизу мимоволі зітхнув. «Хто мився сьогодні?» – поспівчував Берегонт. «Жахливо!» Нічого немає гіршого за бездіяльне чекання. Оце так служба. Цілісінький день тинятися під замкненими дверима, поки володар радиться з Гендельфом, Імраелем та іншими вельможами. І ще не звик я на порожній шлунок слугувати іншим за їжею. Для Гобіта це справжня мука. Ти скажеш мені, що варто цінувати таку честь. Тільки що мені з цієї честі? Та якби я й наївся, все одно ця хмара висить. Що за штука така? Так сьогодні парко в повітрі, ніби воно погустішало. Чи часто у вас такі тумани бувають, коли вітер зі сходу? Це не просто непогода, а злість підступного володаря тьми. Він насилає зі згубної гори отруйний дим, щоб бентежити серця і розум. І йому це вдається. Хоч би Фарамир скоріше повернувся. Це й не піддасться. Але пітьма може перешкодити йому. «Гендальф теж стурбований», – згадав він. «Мені здається, через відсутність Фарамира він дуже засмутився. До речі, де Гендальф?» Він пішов з наради ще до полудня і дуже стривожений. Берегон не встиг відповісти. Протяжливий крик, повний лютої злості, зірвався з неба. Пін скорчився на лаві, заткнувши руками вуха. Берегонт завмер біля парапету, напружено підвівши голову. Точнісінько такий лемент пін уже чув у лісах Гобітанії. З того часу крик набув нової сили та злості. Берегонт із зусиллям струснув головою, і промовив хрипко. Прилетіли. Наберися духу і глянь, які страховиська. Пін без особливого бажання перевісився через стіну. Поля паленору тонули в сутінках. Річка вдалені ледве виднілася. Між рікою і мендолуїном кружляли, як тіні у вітряну ніч мерзені чудовиська. Начебто каже але розмірами більші за орла. Вони то наближалися на політ стріли, то віддалялися. «Чорні вершники!» – прошепотів Пін. «Чорні вершники літають!» «Ой, дивись, берегонде!» «Вони знижуються в одному й тому ж місці. Бачиш? Там щось рухається. Якісь маленькі фігурки. Так, так, це люди на конях. Чотири... «П'ять вершників!» «Ой, не можу! Не стану дивитися!» «Гендельфе! Гендельфе! Врятуй їх!» Знову пролунав протяжливий, несамовитий крик. Він відсахнувся від парапету, скочурбився під ним, важко дихаючи. Поволі згасло виття назгула, і крізь нього стало чутно слабкий голос сигнального рішка. Але наступної миті він обірвався високою дзвінкою нотою. «Фарамир!» – скрикнув Берегонт. «Наш фарамир! Це його сигнал!» «Ти бачиш? Він не злякався!» «Але як же він проб'ється?» «Ці пекельні тварини його не пустять!» «Ні, наші не відступають!» «Дивись, дивись!» «Їхні коні перелякані, заткують!» «Молодці! Вони зістрібнули з коней і бігцем!» Тільки Фарамир утримався в сідлі. Нашого капітана слухаються і люди, і коні. Чудовисько знижується, В нього цілить. Рятуйте! Рятуйте! Невже це кінець? Фарамире! Не перестаючи кричати, Берегонд помчав по стіні до найближчих вартових. Відбоявся не за себе, за свого капітана. Піну стало соромно, і він змусив себе виглянути знов. На півночі затьмареної рівнини мигнула срібна зірочка раптом стала наближатися, дедалі швидше, наганяючи чотирьох людей, що бігли на осліп. Вона випромінювала ясний, чистий вогонь, і чорні тіні розступалися перед нею. «Гендельфе!» заволав Пін. «Ти почув! «Поспішай, білий вершнику! Гендельфе! Гендельфе!» Гарячково вигукував він. Не мов глядач на змаганнях, коли потрібно підбадьорити своїх гравців. Але в цьому змаганні кожен і без того не беріг сил. Крилаті потвори теж помітили нового супротивника. Одна завернула до нього, але білий вершник здійняв руку. І з долоні його зірвався сніп сліпучих сонячних променів. Так здалося Пін. Назгу заскиглив. І, завалюючись на бік, ревками полетів геть. Інші четверо, збентежені, швидко злетіли вгору і гвинтом врізалися в чорну хмару. Морок над пеленором трохи розвіявся. Пін бачив, як врятований вершник наблизився до Гендельфа і обидва вони затрималися, очікуючи тих, що бігли позаду. Потім усі разом рушили до міста і зникли за зовнішньою стіною. Пін зрозумів, що вони підуть прямо до намісника, і побіг до брами верхнього кола. Там уже зібралася юрба. Не один лише гобіт стежив за подіями. Звістка швидко розійшлася по місту, і уздовж вулиці, що вели до цитаделі, стіною стояли люди. Усюди повторювали імена Фарамира і Мітрандіра. Нарешті з'явилися люди зі смолоскипами. І Пін побачив двох вершників, що їхали ступою. Один у білому вбранні, але вже не сяючому, а матовому. Ніби весь вогонь був витрачений у сутичці. Другий у темному плащі з головою. Біля входу до цитаделі вони зійшли з коней, віддали повідця конюхом. Гендальф крокував рішуче, відкинувши за плечі старий плащ. В очах його ще жеврів гнівний жар. Фарамир ішов важко, похитуючись від смертельної втоми. Пін протиснувся ближче до світла, глянув в обличчя Фарамиру, і горло його перехопило. Ця людина пережила нестерпний жах і стримувала біль з волі. Гордовитий і стійкий, він постояв кілька хвилин, розмовляючи з вартовими. І Пін устиг з подивом помітити, наскільки він схожий на Боромира. Старшого сина Денетара Гобід з першого ж дня походу міцно полюбив хоч дивувався його вдачі, де змішалися вельможна зарозумілість і шляхетна простота. Але в Фарамирі вражала особлива гідність, яка іноді проривалася також у Арагорна. Це був син людського племені, народжений правити, але пройнятий мудрістю і сумом старших братів, ельфів. Він зрозумів, чому Брегант Розповідав про свого капітана з такою любов'ю. За Фарамиром солдати пішли б у вогонь. За ним і гобід ступив би без вагань під тінь вражих крил. «Фарамире!» закричав пін разом з гондорцями. «Привіт, Фарамире!» Його голос, не схожий на інші, привернув увагу капітана. Той обернувся і запитав здивовано. «Напіврослик?» «У мундирі стража вежі? Звідки ляти тут узявся?» «Він прибув зі мною з країни гобітів», – пояснив Гендальф. «Не будемо затримуватися. Треба багато чого обговорити і зробити. А ти втомився. Гобіт піде з нами. Йому слід постійно знаходитися при наміснику. Ходімо, піне». Вони увійшли до покої, де відпочивав Денетор. У камінні палали дрова. Перед ним поставили глибокі крісла, подали вино, але Пін, стоячи за спиною денатора, навіть не помітив цього. Так він боявся втратити хоч слово з цікавої розмови. Втоми наче й не було. Фарамир з'їв скипку білого хліба, запив вино і відкинувся на спинку крісла, поставленого ліворуч від денатора. праворуч і трохи віддалік улаштувався Гендельф. Спочатку піну здавалося, начебто він дрімає. Фарамир повідомив про дії свого загону за минулі десять днів. Про битву на Південному тракті, про розгром Харадримі і про жахливого звіра Оліфанта. Про рух війська ворога і його союзників. Взагалі намісник не раз вислуховував такі доповіді, прикордонні сутички траплялися часто і нікого вже не хвилювали. Раптом Фарамир подивився на піна. А зараз я розповів вам дещо незвичайне цей напіврослик уже не перший, якого я зустрічаю. Гендель встрепенувся, випрямився і стиснув підлокітники крісла, але не сказав нічого. І поглядом звелів піну мовчати теж. Денетор глянув на них обох і кивнув головою на знак того, що багато чого йому вже відомо. Тим часом Фарамир говорив, не спускаючи очей з ендельфа, і тільки іноді кидав погляд на піна, немов хотів освіжити в пам'яті образи гобітів, яких зустрів за Андуїном. Коли він дійшов до ночі в Енат-Анун, він помітив, як тремтять руки Гендальфа і з жахом зрозумів, що Гендальф, сам Гендальф, дуже стривожений, а може навіть зляканий. У кімнаті було задушливо і тихо. Коли Фарамир описав прощання з мандрівниками і згадав кіріт Унгул, голос його перехопило. Він похитав головою і замовк. Гендель підхопився. «Кіріт Унгол! Долина Моргулу! Коли це було, Фарамире? Пригадай точно. Коли вони могли дійти до цієї проклятої долини?» Ми розійшлися позавчора ранком. Якщо вони пішли прямо на південь, то їм залишалося 15 ліг до входу в долину і ще 5 до заклятої вежі. Навіть найшвидшим маршем вони не дійшли б раніше, ніж сьогодні. А може ще йдуть. Я розумію, чого ти побоюєшся. Але тьма надходить не через них. Хмари з'явилися учора ввечері. І за ніч затягли весь ітілем. Ворог безперечно призначив годину наступу задовго до нашої зустрічі. Гендельф нервово заходив по кімнаті. Позавчора вранці, близько трьох днів ходу. Скільки ліг звідси до місця, де ви розпрощалися? «Попрямій, десь ліг 25, відповів фермер. Але пройти раніше я не міг. Учора ми затрималися на Кай Андросі. Це острів посередині ріки. Там чатує постійна сторожа. Коней ми залишили на тім березі. Коли стала наповзати пітьма, тьма, я зрозумів, що потрібно поспішати, і виїхав з чотирьома вершниками. Іншим велів іти на південь, на допомогу гарнізону Згіляту. Сподіваюся, це не буде визнано за помилку. Звернувся він до батька. «Ти ще питаєш?» Вигукнув Денетор, і очі його дивно спалахнули. «Ти капітан! Загін підлеглий тобі!» Але якщо хочеш знати мою думку, слухай. У живі очі мені ти удаєш слухняність, але давно вже не питаєш поради. Ти і зараз говорив дуже гарно. Сину мій, я старий, однак розум досі не зраджував мені. Ані зір мій, ані слух не притупилися. По обличчю мітрандіра бажав ти впевнитися, що зображуєш усе як потрібно і не сказав зайво. Мій трендір заволодів твоїм серцем, і вже давно. Я не забув жодного разу, коли ти щось недоговорював або замовчував. Але в мене є ключ до твоїх загадок. О, горе! Горе мені! Навіщо доля забрала Боромира? Чим я прогнівив тебе, батько? Тихо запитав Фарамир. Я шкодую, що не зміг звернутися до тебе за порадою, перш ніж брати на себе таку відповідальність. Невже ти зробив би інакше на догоду мені? Угідливо мовив Денетор. О, ні. Я бачу тебе наскрізь. Ти мрієш уподобитися королям минулих часів. Граєш у великодушність і мудрість. Може, за мирних часів це і непогана для нащадка знатного роду. Але в лиху годину за м'якотілість і базікання часто накладають головою. «Я готовий заплатити», – сказав Фарамир. «Ось як!» – вигукнув Денетор. «Але ти поставив на карту життя не тільки своє, але й батька свого і всього народу, охороняти який ти зобов'язаний тепер, коли з нами немає Боромира. Ти волів би радше втратити мене?» Боромир був вірним сином, а не вихованцем черівника. Він пам'ятав, як важко його країні і його батькові. Скарб сам ішов до рук. Він зберіг би для батька цей рятівний дарунок долі. На мить витримка зрадила Фарамирові. Спробуй пригадати батько, кинув він різко, чому саме я опинився в Етеріені. Намісник Мінастіріту Сам обрав Бромира. «Так, цей трунок я сам собі приготував», – зітхнув Денетор. «Гіркота його на вустах моїх уже багато днів. І чи не виявиться ще гіршим осад на дні? Мої побоювання справджуються. Навіщо все так безглуздо вийшло? Чому безцінний дарунок вислизнув від мене? Втішся!» — сказав раптом Гендаль. Боромир загинув, і загинув з честю. Хай спочиває в спокої. А якби він захопив скарб, то згубив би і тебе, і себе. Він не зміг би розлучитися зі знахідкою. І якби повернувся б з нею сюди, ти не впізнав би власного сина. Денето холодно перервав. — Шкодуєш, що не спромігся приборкати Боромира? Чи не так? — «Я його батько, стверджую. Боромир віддав би!» «Ти безперечно мудрий, але не глибокий. Є способи різні. Від мережі інтриг, що плетуть маги, до безглуздих витівок дурнів. Я обізнаний краще, ніж ти вважаєш. Та чи багато ти знаєш?» «Досить, щоб зрозуміти, яких помилок належало уникати». Користуватися скарбом небезпечно, однак послати його в чорну годину під опікою нетями до володінь ворога, як це зробив ти, Мітрандіре, вкупі з моїм сином, це верх нерозсудливості. А як вчинив би примудрий На Насамперед я не дав би себе втягти в безнадійну справу. На успіх її, може сподіватися лише божевільний, Скінчиться тим, що ворог поверне собі те, що втратив, і це буде наша остаточна загибель. Дарунок належало принести сюди і помістити в найнадійніше, найтаємніше сховище. Не користатися ним без крайньої потреби, але й охороняти, щоб ворог не дотягся до нього. Хіба що після нашого повного розгробу але тоді нам, мертвим, вже було б усе одно. Правителю Гондору личить піклуватися про долю своєї країни, сказав Гендель. Але є інші племена, інші землі, і життя не кінчається сьогоднішнім днем. Я бажаю допомогти усім, навіть тим, хто несвідомо став пособником ворога. А до кого звернуться по допомогу ці інші, якщо Гондор буде втрачено. Якби цей предмет був схований у глибоких підвалах моєї цитаделі, ми могли б діяти спокійно, помірковано, не тремтячи від страху перед Тіні. А якщо ти не віриш, що я не витримав би цей іспит, ти не знаєш мене, Гендальф. І все ж таки я не вірю, Денетера. Інакше давно передав би скарб тобі на збереження. Заощадивши і собі, і іншим багатомарної праці. Що довше я слухаю тебе, то менше довіряю, як не міг довіряти і Боромирові. Не гнівайся. У цій справі я не довіряю навіть собі самому. Мені пропонували стати охоронцем скарбу, але я відмовився ти, безперечно, сильний денетере. але скарб швидко заволодів би тобою. Навіть закопаний під п'ятою міндулугіну, він палив би твоє серце. І тим сильніше, чим більше лиховісних подій відбувалося б навколо. Очі Денетера знову зблиснули. Два мудриці подивилися один на одного. І він відчув, як зіштовхнулася їхня воля і сила. От-от трапиться щось жахливе. Але Денетер раптом охолов. Обличчя його немов зашерхло-кригою. Він знизав плечима. Коли б я заволодів? Коли б тобі пощастило? Коли б якщо? Порожні слова. Він у володіннях ворога. І тільки час покаже, що призначено йому і нам. Чекати вже недовго. А поки що нехай кожен, хто бореться зі спільним ворогом, зберігає надію. Коли Надія згине, нехай у нас забракне мужності умерти, як належить вільним людям. Денетор повернувся до Фарамира. Що скажеш про справи в Озгіліаті? Там не вистачає людей, тому я й послав своїх. Як на мене, цього все одно недостатньо. Але ж Озгіліату доведеться витримати перший натиск. Там потрібен досвідчений командир. «Так само, як і в багатьох інших місцях», – додав Фарамир. «На жаль, брата вже немає з нами». Він підвівся, тримаючись за спинку крісла. Так і трусило. «Ти дозволиш мені піти, батько?» «Ти дуже стомлений», – помітив Денетор. «Занадто швидко їхав. І занадто довго пробув на затемнених землях під владою Тіні. Не варто зараз говорити про це». Як хочеш. Поки що йди спочинь. Вранці на тебе чекають випробування, важчі за нинішні. На дворі вже стояла чорна беззоря на ніч, коли Гендальф спіну, що ніс смолоскип, повернулися до себе на квартиру. Ледве дочекавшись, поки зачиняться двері спальні, Гобіт схопив Гендальфа за руку. «Скажи, можна сподіватися, що Фродо врятується? Мах задумливо погладив його по голові. Особливих надій не було із самого початку. Правий денетор. Тільки божевільний міг сподіватися на удачу. Але Кіріт Унгол... Він обірвав півслові і підійшов до вікна, немов бажаючи простромити ніч поглядом. «Кіріт Унгол», – повторив він пошипки. «Жахливий вибір. Навіщо?» Знаєш, Піне, коли я почув цю назву, у мене на серці похолонуло. І все ж таки дещо втішає. Виходить, ворог ступив на шлях війни, коли Фродо, безперечно, був живий і вільний. Отже, на кілька днів око відвернеться. Я добре відчуваю тривогу і поспіх, які охопили ворога. Він почав раніше, ніж збирався. Щось змусило його поспішати. Хвилину Гендальф помовчав, міркуючи. А може? Може, допомогла твоя дурна витівка Піне. Днів п'ять тому він з'ясував точно, що ми розгромили Сарумана, і забрали палантір з Ортханку. Але ми не могли б ним користуватися, потай від ворога. Отже, Арагорн. Надходить його час. Він сильний, сміливий, суворий і справедливий. Він вміє вирішувати і ризикувати, коли необхідно. Так, це цілком можливо. Арагорм міг заглянути в палантір і кинути виклик ворогу. Цікаво. Ну а точно ми дізнаємося, коли прибудуть роханці, якщо не запізняться. Нас чекають важкі дні. Давай, доки є час, ляжемо спати. Але, почав був пін. Що? Запитуй, сьогодні можна. Але Горлум? Горлум запровідника у Фродо і Сема? Обраний ними шлях лякає і тебе, і Фарамира. Чому? Цього я тобі нині не скажу. Але я давно перечував, що Фродо повинен зіткнутися з Горлумом. На щастя чи на лихо? Про Кіріт Унгол я говорити не хочу. Та це жалюгідне створіння, що здатне зрадити. Але подітися нікуди. Часто зрадник сам себе губить і проти волі служить добру. Буває. Все буває. На добра ніч перегрійна. Ранком місто прокинулося в сірій півімлі. Замість світання настало смеркання, Бадьорість, що ожила була з поверненням фарамира, згасла. Крилаті примари не з'являлися, але городяни кілька разів чули, долинали з високості приглушені крики, від яких болісно стискалися серця сильні. а слабкі відкрито стогнали і плакали. Фарамир знову залишив столицю. «Відпочити не дають капітану», – перешіптувалися люди. «Намісник занадто багато жадає від молодшого сина» удвічі навантажує після загибелі старшого. І усі поглядали на північ. Де ж гроханська кіннота. Фарамир виїхав не зі своєї волі. Намісник умів нав'язувати свою думку раді, і в ці дні менш, ніж будь-коли, схильний був прислухатися до чужих думок. Рано вранці він скликав раду, і всі радники погодилися, що з такими незначними силами ніяких дій до приходу роканців починати не слід, а потрібно розставити воїнів по стінах і чекати. «Проте, – казав Денетор, – не можна легковажно залишати фортпости і стіну Рамас-Ехор, зведену тяжкою працею. Ворог повинен дорого заплатити за переправу через Андуї. Він не може переправитися всією силою, ні на півночі, де Драговини захищають Кайр-Андрос, ні на півдні, в Лебеніні. Там ріка вже занадто широка. Виходить, ворог піде на Озгілят, як і минуло разу, коли Боромиру пощастило перетнути їм дорогу. «То була тільки спроба», – нагадав Фарамир. «Тепер, якщо навіть втрати ворога будуть у десятеро більші за наші, це його не втримає». Йому не так страшно втратити цілу армію, як нам, однороту. А вартові на далеких ділянках будуть відрізані, коли вороже військо прорветься до Пеленору. А що буде з Кар Андросом? запитав Імрель, правитель до Амроту. Його потрібно неодмінно утримати, якщо ми бажаємо захистити Осгілят. Не можна забувати про ліве крило. Роханці можуть і не з'явитися. Фарамир повідомив, які величезні сили зібралися за Чорною брамою. Не одна радь вийде звідтиля, і не в одному місці спробують вони подолати ріку. На війні завжди ризикують. Заперечив Денетер. Гарнізон Кайр Андросу збільшити ми не можемо. Але берег ріки і пеленор я не віддам без бою. Якщо знайдеться воєначальник, здатний виконати наказ свого володаря. Радники перезирнулися. Фарамир подивився прямо в обличчя Денетера. Я не стану супроти твоєї волі, батько. Якщо доля взяла в нас Боромира, я піду куди скажеш і зроблю все, що зможу. Замість нього. Чи правильно я тебе зрозумів? Так. Відповів Денетор. Тоді прощавай, батько. Якщо повернуся, ти, мабуть, будеш ласкавіше ставитись до мене. Залежить від того, з чим повернешся. Ти будеш потрібен тут не тільки для військових завдань. Останнім, хто розмовляв з Фарамиром перед його від'їздом на схід, був Гендельф. Не лізь у пазурі смерті, попросив він навіть у тяжкій сердечній скруті. Батько любить тебе, Фарамире, і до останньої миті зберігатиме цю любов. Йди з миром. По годині Фарамир залишив Мінастіріт із кубкою добровольців, захисників міста, яких йому можна було виділити. Стоячи на стінах, люди марно намагалися зрозуміти, що діється в півмороці на руїнах Озгілляту. Інші з надією поглядали на північ, підраховуючи, скільки ліг відокремлює Гондор від Рохану. «Чи один прибуде?» «Він не забув про стародавній союз?» – раз по раз запитували Гендельфа. «Прибуде», – відповів Мах, «навіть якщо спізниться. Не забувайте, червону стрілу він міг одержати в кращому разі два дні тому а від Едарасу шлях не близький. Вночі дочекалися звісток. З берега Андуїну примчав вершник і повідомив, що зміна сморгу добродів Озгіліату рухається військо. До нього приєдналися полки відомих своєю жорстокістю Харадримі. «Веде їх сам вождь Дев'ятки», сказав гонець. І його ім'я наводить жах на усе по берегах ріки. Цими невеселими словами закінчився третій день перегріна тука в мінастірті. Мало хто спав тієї ночі. Усі розуміли, надії на порятунок незначні, і навіть фарамиру не втримати бродів на Андуїні. На завтра темрява не погустішала. Далі було нікуди, але вщерть наповнила душі. Знову стали відомі безрадісні новини. Ворог перейшов Андуїн. Фарамир відступав, збираючи всі сили для зміцнення Рамас Ехору, але військо супротивника було б десятеро більше. «Якщо Фарамир відступить до Пеленору», – сказав черговий гонець, ворог піде за ним по п'ятах. Переправа обійшлася ворогу не так дорого, як ми сподівалися. План нападу був докладно продуманий. На схід від Озгіліату потайки готувалася ціла флотилія човнів та плотів. Вони попливли через ріку усі разом. Але найстрашніше – це чорний вождь. Мало хто ризикує заступати йому шлях, а більшість втрачає мужність від його імені. Підлеглі ж слухаються його беззаперечно. Кожен готовий горло собі перерізати за першим наказом. Вислухавши гінця, Гендерс похмурнів «Мабуть, мені варто бути не тут, а там». Не встиг ніхто й слова вимовити, Мах свистом підкликав Тінебора. блискавкою промайнув, за вирітьми, і зник. А пінь цілу ніч самотньо вештався по стінах, Пильно вдивляючись у чорну пітьму на сході. Знову лише покалатанню дзвонів, Можна було відрізнити початок дня. Брунатна пітьма ущільнювалася, як перед ураганом. Ще не замок передзвін, як пін помітив у далині вогні. Вони спалахували подекуди уздовж лінії, що позначала укріплення майже невидимого в сутінках Рамас-Ехору. Вартові голосно загукали, солдати розійшлися по бойових місцях. Червоні вогні множилися на обрії, і звідтиля вже долітав глухий гуркіт вибухів. Рамас Ехор втрачено. кричали люди. Вони зруйнували стіну. Вони вже близько. Де ж Парамир? Кусаючи губи, у розпачі вигукував Берегонт. Невже загинув? Перші правдиві повідомлення привіз ендріф. Він з'явився близько полудня з кількома вершниками, супроводжуючи обоз фургонів. Під полотняними навісами лежали поранені, жертви жахливої сутички на Рамас Ехорі. Гендерф негайно попрямував до Денетера. Намісник сидів у кімнаті на самому верху Білої вежі. Він стояв поруч, вікна були затягнуті каламутю, начебто вежа. Занурилася у збаламучену воду. Денетор напружено дивився у північне вікно, немов сподіваючись почути далекий стукіт копит. Харамир повернувся? Не обертаючись, запитав він. Ні, відповів Гендальф. Але кілька годин тому він ще був живий. Він вирішив залишитися в ар'єргарді, щоб відступ не перетворився на втечу. Можливо, на якийсь час йому ще вдасться підтримати дух солдатів. У ворога нещівна перевага. Тим паче, що їх веде той, кого я найбільше побоювався. Не, не вже сам володар тьми? Ойкнув пін, від переляку забувши про чимне поводження. Денетор гірко посміхнувся. Ні, поки що ні, пане мій перегрине. Він з'явиться після перемоги, коли настане година торжества. В бій за нього йдуть інші. Так чинять усі великі володарі. Хай буде це тобі відомо. Якби не так, хіба сидів би я тут, міркуючи та очікуючи, віддавши на волю випадку навіть власних синів? Адже я і сам вмію володіти зброєю. Він встав і розгорнув свій чорний плащ, під ним блиснули панцер і гарда меча в чорно-срібних піхвах. Я не знімаю цього ні вдень, ні вночі, щоб тіло не старіло і зберегло силу. Проте втрутився Гендельф, зараз своєю країною намагається заволодіти від імені володаря Барадуру, найнебезпечніший з його прислужників, колишній чорнокнижник, король Ангмаро, а нині повадер назглів. Бич страху в руці Саурона, сівач розпачу. У такому разі, ти маєш нарешті гідного суперника Мітрандіре. Я давно знаю, хто розпоряджається воїнством Чорного замку. Хіба ти прийшов лише для того, щоб розповісти мені це? Чи ти вирвався з бою, боячись зазнати поразки? Він стурбовано відвів очі, ці презирливі слова. Могли рознівати Гендельфа, але Мах залишався незврушним. Ми з ним зустрінемось, і вже незабаром. Однак, якщо давні пророцтва справедливі, мій суперник від руки чоловіка не загине. А в який спосіб він загине, жоден мудрець не передбачає. Досі чорний вождь не виходить до першого ряду. Він дотримується тих же правил, що і ти, де етере. Керує військом з безпечної відстані. Я ж повернувся сюди насамперед для того, щоб зберегти поранених. Їх ще можна вилікувати. У стінах Пеленору зяють тепер величезні проломи. Незабаром армія Моргулу потече крізь них відразу в багатьох місцях. Я хотів би дати тобі одну пораду треба приготуватися до вилазки. Найкраще пустити кінноту. Це єдине, в чому супротивник нам поступається. Та й у нас її небагато, заперечив Денетор. Я вже лічу години до появи роханців. Інших гостей ми, напевно, дочекаємося раніше. Усі захисники Кайр Андросу вже тут. Острів у руках ворога. Друга армія вийшла з Мордору слідом за першою. І оточує нас з північного сходу. Тобі часто дорікають за погані новини, посміхнувся Денетор. Але я все це знав ще вчора з вечора. Що стосується збройної вилазки, я про неї теж думав. Спустимось вже до нижнього поверху і приготуймось. Час летів. Незабаром зі стіни побачили відступаючих. Спершу з'явилися безладні кубки змучених, часто поранених солдатів. Багато людей бігло на осліп. Вогні розповзалися по рівнині, Палали будинки і комори, сади. Дві багряні смуги позначили лінію широкого Озгілляцького тракту. «Ворог наближається», – шепотіли люди зі смолоскипами. «Де ж наші?» Годинник показував ранній вечір, але вже зовсім споночило. Вогняні смуги все ближче підповзали до воріт. Аж ось приблизно за милю від міста з'явився великий загін, що рухався щільною лавою, швидко, але спокійним кроком. Спостерігачі зверш закричали. Це Фарамир, це він веде загін. Відступаючи, мали ще пройти чверть милі до брами. Тепер з темряви вирнули півколо вершників, решта ар'єргарду, остання перешкода – об яку розбивалася вогняна хвиля. Раптом пролунали дикі вигуки. Гондорців наздоганяла ворожа кінота. Вогняні смуги злилися в єдиний потік. Ряд за рядом лізли орки з палаючими головешками, озвірілі харадрими під червоно-золотими прапорцями. Юрба розбухала на очах, обтікала гондорців з флангів. У цей час зверху почулося пронизливе виття. Крилаті назгули, ширяли над полем, сіючи жах і смерть. Ряди відступаючих змішалися. Люди розбігалися, мов на віжені, кидаючи зброю. Або падали до на землю. Тоді на стінах Мінастіріту заграла сурма. Денетор послав свою кіноту на допомогу. Під стінами та брамою Скориставшись сутінками, зібралися усі вершники, скільки їх знайшлося в місті. Із бойовим кличем вони кинулися на ворога. Попереду, під блакитним прапором срібного лебедя, м'чав правитель дол Амроту. Зі стін їх підбадьорювали вигуками. Амрот і Гондор! Амрот і Фарамир! Лава натисла на обидва ворожих фланою. Один вершник Випередив усіх. Його сріблястий кінь летів швидше, ніж степовий вітер. Шати Гендальфові сяяли. Блискавки били з піднесеної руки. Назголу звиттям відлетіли на схід. Їхній вождь ще не з'явився помірятися силами з магом. Банди Мінас сморгу, захоплені зненацька розсипалися, як солома по вітру. Гондорці помчали в погоню. Дичина перетворилася на мислиця. Трупи людей і орків крили землю. Кинуті на землю смолоскипи пускали у повітря їдкий дим. Вершники Імраеля стрімголов гналися за ворогом. Однак Денетор заборонив їм занадто віддалятися. Перший напад було відбито, але зі сходу підтягувалися нові полки. Знову заграла сурма. Під прикриттям кіноти піхотинці, що вже отямились, зібралися і рушили до міста, вишукувавшись як слід. Вони увійшли до брами Мінастіріту з гордо піднесеними головами, і городяни дивилися на них з гордістю, але серця їхні щеміли від суму, бо ряди помітно порічали. Фарамир утратив третину загону. Та де ж сам Фарамир? Фарамир з'явився останнім. Позади колони їхали верхівці, і серед них правитель Дол Амроту. Він підтримував на сідлі перед собою тіло свого родича, Фарамира, сина Денетера, знайденого на полі бою. Ридаючи, волали до нього городяни. Він не чув, не відгукувався. Юрба проводжала його до самої цитаделі. Усі вже знали, що смертоносна стріла наздогнала Фарамира перш, ніж білий вершник розігнав Назолю. Син Денетара бився з могутнім харадримом і не помітив небезпеки зверху. Якби на кіннотники дол Амроту, воїни півдня неминуче добили б його, і Мраїль на руках приніс Фарамира під склепіння білої вежі. Син твій повернувся, Денетра, мовив він, прийми його як справжнього героя. Він розповів усе, чому був очевидцем. Денатор повільно підвівся. Подивився в обличчя синові і по хвилі мовчання звелів покласти фарамира у своїй спальні. Потім відіслав усіх і попрямував до потайної комірчини під дахом, куди не було доступу нікому. Хто дивився у цей час на вежу, міг бачити слабке мерехтіння у вузьких віконцях. Потім щось яскраво спалахнуло і світло згасло. Денетур спустився до спальні, сів у головах сина, і його посіріле обличчя було позначене печаттю смерті виразніше, ніж обличчя Фарамира. Ззаду шлях і очий дім, Вітри в полях, далекий грім. З переплетінь доріг узбіч Іду крізь тінь за синю ніч. Зарями гне, сягне мене, Та все мене, усе мене. Кільце облоги замкнулося. Весь Пеленор був у руках ворога. Останні новини перед тим, як браму остаточно зачинили, принесли втікачі з півночі. Невеличкий загін тих, хто врятувався при розгромі форту, що стереже дорогу з Аноріену і Рохану, привів Інгольд. Той самий, що лише п'ять днів тому, коли сонце ще світило, пропустив Гендальфа і Піна до Пеленора. Про Роханців анічутки мовив він, чекати безгузду. Ворожа армія наповнила береги Андуїну і кайр Андрос. Ми бачили орків кривавого ока і людей невідомого племені. Вони низькі на зріст, бородаті як гноми. Озброєні важкими сокирами і не знають милосердя. Вони перетнули шляхи на північ і вдерлися до Анорієну Роханцям не пробитися. Ворота Мінастіріту заклали міцним засобом. Варта на стінах слухала всю ніч, як скаженіють на рівнині вороги. Горіли сади і поля. Ранком, коли ледве розвиднілося, стало зрозуміло, що нічні побоювання навряд чи поступаються в різній істині ранку. Вся рівнина була тісно заставлена чорними та бурими наметами. Немовно ніч поросла кільцями гидких грибів. Діловиті як мурахи, орки снували між наметами. Рили глибокі рови на відстані польоту стріли від стін. Коли рови досягли потрібної довжини, у них якимось дивом спалахнув вогонь. Дивом, оскільки ні хмизу, ані вугілля туди ніхто не кидав. Весь день кипів цей заколот а гондорці безсило стежили за ним зі стін. Пізніше під'їхали величезні криті вози, і орки заходилися збирати і встановлювати під прикриттям палаючих ровів великі машини для метання каміння. У місті такі машини теж були, але менші. Їхні снаряди летіли недалеко і не могли перешкодити ворогу. Спочатку люди посміювалися над цими хитрими вигадками. Головна стіна міста, побудована нуменорцями, коли вони ще не втратили у вигнанні притаманних їм сил і вмінь, була високою і міцною. Внутрішні стіни, чорні і гладкі, як Ортханг, не піддавалися ні сталі, ні вогню. Щоб повалити їх, потрібно було, напевно, зрушити підвалини на землі. Не здолати ворогу наших стін, доки ми живі, казали в місті, хоч би й сам безіменний з'явився. Та чи довго ми проживемо? заперечували інші. У ворога є зброя, не одну найпотужнішу твердиню змушував скоритися голод. Усі шляхи відрізано, роханці не прийдуть. Але Саурон довірив свої головні війська непростому служці, не дикому орку, Мудрість їхнього вождя дорівнювала злості. Він не став дарма бити по незламних стінах. Коли під супровід Лементу, скрипу, мотузок і блоків були встановлені катапульти, вони почали кидати снаряди так високо, що ті перелітали через стіни, на люту спалахуючи жовтим вогнем, і падали на дахи першого кола. Почалися пожежі. Усім, хто міг відірватися від справ, довелося їх гасити. Потім посипалися інші снаряди. Менші за розміром. Вони не вбивали. Але люди, що підбігали до них, відсахувалися зі стовном. То були голови гондорців, що загинули в Озгіляті, під рама з Ехором і на рівнині. Багато було голів порубаних, потрощених. Але багатьох можна було впізнати. На усіх був випалений лиховісний знак кривавого ока. Риси були спотворені передсмертним стражданням. Страшно було впізнавати в покалічених і сплюндрованих останках обличчя друзів і родичів, що ще недавно готували зброю до битви, чи орали землю, чи приїжджали на свята повеселитися з околишніх зелених долин. Люди в безсилому гніві стискали кулаки. Вороги не чули їхніх прокльонів, та й не зрозуміли б. Мова заходу була їм невідома, а між собою вони спілкувалися невиразними словами, як дикі звірі чи стерв'ятники, що пожирають падло. Але незабаром у Мінастіріті забракло сміливці, що ризикували показатися на стінах і викликати ворога на бій. У володаря Чорного замку була зброя страшніша за голод страх і розпач. Знову над містом кружляли назгули. Сила і міць Чорного володаря зросли, і голос крилатих чудовиськ теж набрав сил і люті. Вони кружляли високо, невидимі і недосяжні для стріл, але їхні вбивчі вигуки раз у раз Розтинали повітря. Звикнути було неможливо. Кожен крик вражав, мов перший. Найсміливіші падали додолу, прикриваючи голову руками, коли над ними пролітав невидимий убивця. Інші застигали, випускаючи заслаблених рук зброю. І воля їхня гаснула, поступаючись місцем жалюгідним думкам про притулок про покірне повзання на колінах, про смерть. Весь цей похмурий день фарамир лежав у спальному покої білої вежі, страждаючи від сильної гарячки. Хтось сказав – вмирає. І незабаром по вулицях і на стінах передавали з вуст у вуста – вмирає, вмирає. Батько сидів у головах, скорботно німуючи – Оборона міста його більше не хвилювала. Гіршого часу не довелося Пінові зазнати навіть у лапах урукхаєв. Присяга зобов'язувала його залишатися при намісниках. Але той і думати про нього забув. Його біт мовчки стояв біля дверей напівтемної кімнати, марно намагаючись перебороти страх. Йому здавалося, не мов правитель Міна Стіріту, старіє з кожної хвилиною. Ніби раптово зламалися в її душі пружини гордої волі і розуму. Денетор не міг приховати ані скорботи своєї, ані мук совісті. Гобід помітив навіть сльози на цьому завжди холодному обличчі. І це злякало його більше, ніж вчорашні прояви гніву. «Не плач, володарю!» – шепнув він. «Може, ще минеться?» «Чи не порадитися тобі з Гендельфом?» «Його ім'ям мене не втішай», – відповів Денетор. «Божевільні надії не виправдалися. Ворог заволодів скарбом. Міць його зростає. Він навіть думки наші читає. І усе, щоб ми не почали робити, повертає нам на зло. Я послав сина в бій без доброго слова, без благословіння». Незаслужено скривдив. І ось. Він лежить переді мною. І кров у його жилах отруєна ворогом. Ні. Хоч би який був результат війни, мені вже ясно. Мій рід згасає. Династії намісників приходить кінець. Відтепер уцілілими гондурцями будуть правити самозванці. І буде мій народ ховатися в горах поки ворог не виб'є усіх до єдиного. Раз у раз до дверей спальні підбігали люди, вимагаючи, щоб Денетор вийшов і дав розпорядження. «Не вийду», – відповідав Денетор. «Мені не можна відходити від сина. Я не хочу пропустити його останні перецмертні слова, а смерть його вже близько. Слухайте, кого хочете, хоч би і божевільного мага. Я залишуся тут. Так, Гендельфові довелося взяти у свої руки оборону столиці Гондору. Де б він не з'являвся, серця людей відігрівалися, І вони забували про крилатих. Мах невтомно носився від цитаделі до брами. З півночі на південь, уздовж стін, його всюди супроводжував Імраель. Ні він сам, ні його воїни чарам ворога не піддавалися. Побачивши його, люди казали один одному «Правду кажуть старі легенди, кров ельфів тече в жилах цього племені, недарма нащадки Німроделі довго жили в тих краях». І пригадувалися їм у півму року війни балади про Німродель, складені на берегах ріки за незапам'ятних часів. Але Мах з Імраєлем відходили, і тінь знову обволікала людей – Мужність Гондору розвіялася, мов порох. Нестерпно довго тягся день тривог, і наставала чорна ніч розпачу. У нижньому колі міста більше не гасили пожеж. Його захисники в багатьох місцях, відрізані вогнем, не могли нікуди пробитися. Щоправда, їх там залишилося небагато. Більшість давно відступила за браму другого кола. Тим часом у тилу ворожої армії спішно наводили мости через Андуїн. І по них без перешкод переправлялися свіжі полки і спорядження. До півночі все було готове, і ворог пішов на приступ. Передові шерени перетнули вогняні рови по навмисно залишених проходах. Солдати Мордору йшли нахабно, не криючись, без усякого ладу, Добре освітлені полум'ям. Вони вже наблизилися на політ стріли, але на стінах мало залишилося стрільців, здатних завдати ворогу помітних втрат. Хоча колись Гондор був уславлений спритністю своїх лучників. Упевнившись, що дух захисників надломився, невидимий полководець кинув на штурм свої головні сили. Величезні облогові вежі, зібрані в Озгіліаті, повільно рушили в пітьмі до стін Мінастіту. Знову жінці стукали в двері покою Денатора, так наполегливо, що він пропустив їх. Денатор, мовчки глянув на солдатів, не випускаючи з рук вогку долоню фарамира. Перше коло горить, — доповідали вони. Що накажеш робити? Адже ти наш правитель. Не всі згодні підкорятися Мітрандіру. Люди біжать, залишаючи стіни без захисту. Навіщо? Поморщився Денетор. Якщо вже нам судилося згоріти, чи не краще згоріти відразу? Повертайтеся у вогонь. А я сам складу собі багаття. Денатору і його сину не знадобиться гробниця. Я не хочу повільно затлювати в склепі. Ми згоремо у двох, як язичницькі вожді давніх часів, ще до перших кораблів із заходу. Захід нині гине. Повертайтеся у вогонь. Гінці безмовно, не вклонившись, відійшли. Він уже горить, сумно сказав Денетор, відпустивши руку сина. Його дім уже валиться. Намісник підвівся. Підійшов до піна. Прощавай, перегрине, син паладіна. Недовго довелося тобі служити. Відпускаю тебе на той короткий час, що тобі ще залишається. Йди і умри так, як вважатимеш за найлегше. Йди до кого хочеш, хоч би й до того, за чиє божевілля поплатишся своїм життям. Поклич моїх слух, і йди куди побажаєш. Прощавай. Я не залишу тебе, володарю, вигукнув він, опускаючись на коліна. Але в цю мить в його хобітанській душі закипіла запальність. Він випростався і сміливо глянув в обличчя старому правителю. Я піду зараз, бо мені конче потрібно переговорити з Гендельфом. Він не божевільний, і я не стану думати про смерть поки жива ще надія. Я також не вважатиму себе вільним від слова та служби, поки ти живий. Якщо ворог вторгнеться сюди, увежу, я буду поруч з тобою. І, можливо, зумію не осоромити звання стража. Роби, як знаєш, пане мій, втомлено відповів денатор. Але моє життя зламане. Та поклич сюди служників. Намісник повернувся до зголів'я Фарамира. Він вибіг, розшукав слуг і передав наказ. Їх було шестеро, усі високі та кремезні, але й вони злякалися, очікуючи на щось жахливе. Однак Денетер просто вилів їм тепло укрити Фарамира і прямо на ложі винести на Слуги намагалися рухатися обережно, щоб не розтрясти пораненого. За ними, згорбившись, спираючись на ціпок, ішов Денетор, а слідом пін. Так вони вийшли з білої вежі в темну ніч, під низькі хмари, подекуди пламенисті, мов гаряча вугілля, від заграви пожеж. Біля мертвого білого дерева Денетор знаком велів усім зупинитися. Бій у нижніх ярусах не вщухав. Але в цитаделі стояла така тиша, що можна було почути шурхід крапель, що котились по висохлих гілках до чорної води басейну. За знаком Денетера рушили далі. Пройшли крізь браму, вартові подивились їм у слід здивовано і сумно. Завернули на захід і наблизилися до хвіртки Тенхолен у зовнішній стіні шорсткого кола. Хвіртка відчинялася тільки в ті дні, коли хтось умирав. У інший час ходити тут мали право лише правителі, охорона і обслуга дому померлих. За Хвірткою широка стежка крутою спіраллю спускалася в долину під Міндулійном, де здавна споруджувалися гробниці королів і немісників Гондору. Брамник, що сидів на порозі сторожки, Підхопився, побачивши дивну процесію, і підняв ліхтар вище. Денетор велів йому відімкнути. Брамник поспішно отхилив хвіртку і віддав ліхтар слугам. На стежці поміж цін було темно. Коло світла погойдувалося, вихоплюючи з мороку то ліворуч, то праворуч, точені стопчики поруч. Повільні кроки – Луною відбивалися від кам'яних стін. Нарешті вони спустилися на Рад Дінем, вулиці Мовчання. Обабіч ледь помітно білили куполи і статую. Денетор привів до родового склепу намісники і звелів поставити ложе з фарамиром у порожній лункій залі. Він неспокійно озирнувся у непевному світлі ліхтаря. Розпливалися обриси мармурових саркофагів з фігурами людей, що ніби спали на кришках. Голови на кам'яних подушках, руки складені на грудях. Тільки один саркофаг, найбільший, був порожній. Денетер велів перекласти фарамира на гладку мармурову кришку і сам ліг поряд. Слуги укрили їх похоронним покривалом і стали навколо схиливши голови, як на погребі. Денетор вимовив напівголосно. Тут ми зачекаємо. Бальзамувальників не кличте. Принесіть добре просушених дров, складіть і полейте олією. Коли я подам знак, кинете сюди палаючий смолоскип. Такий мій останній наказ. Не заперечуйте, прощавайте. «Ласкавий, пане, я повинен піти!» – скрикнув пін, і в паніці кинувся геть за селі смерті. «Бідолашний фарамир! Скоріше до Гендальфа! Скоріше!» – пронеслося в нього в думках. «Бідолаха! Йому б зілля якогось, а не сліз! Ох, а де ж Гендальфа шукати?» «Напевно, дебі бій найгарячіший, там і він. Та, мабуть, йому ніколи рятувати вмираючих і божевільних. На порозі склепу Пін налетів на слугу, якого залишили зовні для охорони, і вигукнув. «Твій пан не відає, що діє. Не поспішайте виконувати його накази. Не підпалюйте багаття, поки Фарамир живий. Взагалі нічого не робіть. Чекайте Гендельфа!» «Цікаво. Хто ж саме править у Мінастіріті? Наш пан Денетор чи Сірий Бурлака?» – запитав слуга. Ким сірого бурлаки ніхто про вас не піклується, відповів він і побіг на гору повз який оторопів сподиву і мчав, не зупиняючись, доки не досяг воріт цитаделі. Вартовий гукнув його. Пін упізнав голос берегом. Куди так хутко поспішаєш, пане Перегріне? Шукаю мітрандіра. Мабуть, справа спішна. Я не хотів би тебе затримувати, але заради дружби. Поясни хоч двома словами, куди подався намісник. Я тільки не заступив на варту. І мені передали, начебто він пішов до замкненої хвіртки. І перед ним несли фарамира. Так, кивнув Пін. вони рушили на вулицю мовчання. Берегланд опустив голову, щоб сховати сльози. Казали люди, помирає. Виходить, правду казали. Ні, він живий. І, як мені здається, його ще можна вилікувати. Але ваш правитель Берегонде відчув себе переможеним раніше, ніж ворог переміг. Він у нестямі. Він на швидку розповів Берегондові про дивні слова і вчинки Денетора. Ось чому я шукаю Гендальфа, закінчив він. Тоді йди вниз, там зараз саме пекло. Вже йду. Денатор звільнив мене від служби. А ти, берегонде, благаю. Не дай цій жахливій справі відбутися, поки не пізно. Тим, хто носить чорне зі сріблом, не можна залишати своє місце ні в якому разі без наказу намісника. Тоді вибирай. Вірність наказу чи життя фарамира. Прошу тебе, візьми до тями. Денатор уже не правитель а збожеволілий від горя старий. Зрозумій, мені треба бігти. Повернуся, якщо зможу. Він помчав до нижнього міста. Назустріч бігли люди з палаючих кварталів. Деякі, побачивши, що він вдягнений у форму білої вежі, обсипали його прокльонами, але гобіту були байдужі образи. Ось він уже пробіг другу браму. Крізь неї рвалися до неба язики полум'я. Там... За стіною другого кола було напрочуд тихо, ані вигуків боротьби, ані брязкоту зброї. Раптом вдарив грім. земля здригнулася, у повітрі прокотився глухий гуркіт. Перемагаючи страх, а як кортіло зігнутися і заповсти в яку щілину, він вискочив за рогу і опинився на площі біля головної брами. Посеред площі він побачив Гендельфа, але відразу, зойкнувши, відступив до тіні і скорчився там. Штурм тривав без перерви з пізнього вечора. Гриміли барабани. З півночі та з півдня дедалі нові й нові полки кидав ворог на стіни. Величезні звірі з Хараду, оліфанти, немов живі будинки, обляті червоним мерхтливим світлом, рухалися між облоговими вежами і катапультами. Володарю Мордору було байдуже, як воюють його солдати, і скільки їх гине. Він слав їх у бій лише для того, щоб випробувати силу захисників і змусити їх розсередитися по всій довжині стіля. Вирішальний удар готувався біля головної брами. Могутня з булатної криці. Захищена бастіонами і барбаканом з луменорського каменю, вона все ж таки була найбільш слабкою ланкою у непробивному колі сті. Барабани затрохтіли голосніше, завирувало полум'я. Важке спорудження поповзло через полум'я. На товстих ланцюгах погойдувався таран за дошки сто футів. Його заздалегідь кували в підземних кузнях Мордору. Вістря було відлите у формі вискаленої вовчої морди, а навколо – вибиті чорні руни заклять. Тягли таран-оліфанти, по боках бігли орки, а позаду – гірські тролі, тупі силачі, навчені працювати з тараном, що звався Гронт. Гронт неухильно повз уперед. Вогонь його не брав. Оліфанти, що його тягли – Скаженіли від опіків і толочили орків десятками. Це нікого не бентежило. Розчавлених відтягали і на їхнє місце ставали нові бійці. Гронт повз повз. Барабани гуркотіли, відбиваючи ритми. Над завалами мертвих тіл позначилася жахлива фігура. Високий вершник, закутаний у чорний плащ з обличчям, схованим у тіні каптора. Не поспішаючи під градом стріл, спокійно давлячи тіла копита на коня, він наближався до брами. Ось він притримав коня і здійняв догори меч. Його клинок виблиснув у пітьмі синюватою іскрою. Страх вразив усіх і нападаючих, і захисників. Люди на стінах знесилено випускали зброю з рук. На якусь мить запанувала мертва тиша. Барабани вибили частий дріб, тролі розкидали тарам і штовхнули вперед. Гуркіт прокотився містом, як грім віддаленої грози, але стовпи та опори витримали. Тоді чорний вождь підвівся в стременах і страшним голосом вигукнув кілька слів забутою мовою, владних і грізних, закляття, що знищує і серця, і сталь. Тричі повторив він це закляття, тричі вдарив таран. І з третім ударом головні ворота Мінастіріту тріснули, начебто розрубані невидимим мечем. У повітря злетіли іскри та уламки, і ворота впали на міську площу, Безладною купою залізного брухту Вождь Назголю В'їхав до Мінастіріту Чорною тінью На заграві пожеж застиг Моторошний символ Розгрому і падіння Під склепінням брами Яку ще ніколи не переступала Нога ворога Вождь Назголю вступив до міста І все живе розбігалося Або падало до лілиці Але посередині Спустошеної площі за ворітьми на нього чекав Гендельф, верхи на тінеборі. З усіх коней лише тінебор не піддався страху. Він стояв гордий, незворушний, немов статуя. Ти не вийдеш, мов Гендельф. Чорна примара зупинилася. Повертайся до свого пекла. Розвійтесь порухом! ти і твій господар. Геть звідси! Чорний вершник відкинув каптур, показалася королівська корона. Між короною і плечима, покритими плащем, ворушилося багряне полум'я. З невидимих вуст вирвався крижаний, глумливий сміх. «Старий дурень! Дурень із сивою бордою! Сьогодні настав мій час! Чи ти, дивлячись у обличчя смерті, не впізнаєш її, прокльони твої марні. Зараз ти помреш. Він підняв свій довгий меч, клинок спалахнув синім вогнем. Гендельф не похитнувся, і в цю ж мить, десь далеко, на невідомому сільському дворі, заспівав півень, лунко, заливисто голосив птах, не відаючи нічого про чари пітьми вітаючи сонце, що встає над світом, високо, за пологом похмурих хмар. І немов відповідаючи півнім, здалека почулися ріжки. Луна рознесла їхній задиркуватий перегук темними схилами Міндулійну. Бойові ріжки в півночі грали сигнал до атаки. Рохан нарешті прийшов на допомогу Гондору.